Доки всі втягнуться у чорне провалля входу, а потім, доки надійдуть ті, що відстали. Старий смикав мене за рукав, але я вирішив зайти останнім. Нарешті я зайшов, після зловісного старого і бабці-прядильниці. Переступивши поріг і опинившись у цьому храмі, сповненому незнаної пітьми, я озирнувся. Щоб іще раз поглянути на двір, де освітлення церковного двору кидало слабкий відблиск на бруковану вершину пагорба. І тоді я затремтів, Хоч вітер і здув майже весь сніг, на доріжці за дверима все ж біліли кілька клаптиків. І за цю мить, коли я поглянув через плече, моїм втомленим очам здалося що юрби людей, які до піру пройшли, не залишили там жодного сліду, і що там навіть немає моїх власних слідів. Церква ледве освітлювалася ліхтарями, бо більша частина натовпу вже покинула її. Люди рухалися бічною навою між рядами високих лав, до люка підземелля, який просто перед кафедрою огидно зяяв порожнечею, і безгучно зникали там. Я почав бездумно спускатися вичовганими сходами всередину темного і задушливого склепу. Хвіст цієї нічної процесії страхітливо звивався, а дивлячись, як він заповзає до похмурого склепу, я жахався іще більше. Тоді помітив, що в підлозі гробниці є прохід вниз, до якого заходила ця юрба. І замить, разом з усіма, я вже спускався зловісними східцями із неотесаного каменю. Воські спіральні сходи були вологими і відгонили чимось дивним. Вони безкінечно закручувалися вниз, внутріші пагорба. Повз одноманітні стіни, складені з запрілих каменів, вкритих потрісканим тиньком. Це був мовчазний, неймовірний спуск. І вже минуло чимало часу, коли я зауважив, що стіни і сходи змінилися, стали ніби витисані із соцільного каменю. Найбільше мене непокоїло те, що незлічимі кроки – не породжували жодного звуку чи відлуння. Спуск тривав уже вічність, аж нарешті я побачив кілька бічних проходів, чи тонір, які вели з незвіданих глибин темряви оцю цю шахту, о північної містерії. Невдовзі їх стало напрочуд багато, цих бісівських катакомб, що таїли в собі невідому загрозу. Різкий запах тліну, що лину з них, став майже нестерпним. Я розумів, що ми вже мали б спуститися вниз через усю гору і опинитися нижче рівня самого Кінгспорта. І здригнувся від думки про те, наскільки стародавнім має бути це містечко і наскільки воно поточено червами підземного зла. Тоді я побачив відразливе мерехтіння тьмяного світла і почув ледь вловими плюскотіння вод, які ніколи не знали сонця. Я знову здригнувся, бо мені не подобалося те, що принесла із собою ця ніч. І всередині мене зринуло гірке бажання, щоб предки... Не заповідали мені з'явитися на цей прадавній ритуал. Коли прохіди східці поширшали, я почув інший звук. Тоненький, плаксивий перелив тендітної флейти. І тут, переді мною, раптово відкрився безмежний обшир підземного світу. Розлоги, поросле грибами узбережжя, освітлене стовпом хворобливо-зеленавого полум'я, що виривалося з його надор, омити маслянистими водами широкої річки, яка плинула зі страшних і незнаних безодень, щоб влитися в найчорнішу затоку незапам'ятного океану. Непритомнюючи і хапаючи ротом повітря, я дивився на диявольський ребус Отруйних грибів, непрозорні вогні і огидні води. Я бачив, як юрби у накидках Ставали півколом перед вогняним стовпом. То був воістину Йоль, Старіший за людство, І який переживе людство. Первісний ритуал сонцестояння, Провіщення приходу весни З позасніжних обріїв. Ритуал вогню і вічної зелені, світла і музики. І в цьому стегійському гроті я бачив, як мої супутники здійснюють ритуал, поклоняючись величному полум'яному стовпу, вкидаючи у темні води пригорщі гидотних рослин, які зеленаво зблизкували хлорним вогнем. Я бачив усе це, а також бачив щось аморфне. Воно сиділо навпочіпки віддалік від світла і пронизливо насвистувало на флейті. І крізь ці звуки мені вчувалося приглушене лопотіння крил у мудотній темряві, в якій годі було щось розгледіти, але найбільше... Мене лякав стовп полум'я, який палах котів не вулкани вулкан із бездонних і незміримих глибин, не відкидаючи жодних ціний, як то належало б нормальному вогню, криваючи порослися літрою каміння огидною отруйною мідянкою. У всьому кипучому полум'ї не було і крихти тепла. Лише липкий холод, смерті і тліну. Старий, який мене сюди привів, зараз звивався перед цим жахливим вогнем, виконуючи якісь ритуальні рухи, звернені до півкола людей, до яких він стояв обличчям. У певні моменти ритуалу вони шанобливо падали ниць, особливо коли він підіймав над головою жахливий некрономікон, який узяв із собою. І я кланявся з усіма, бо на це свято мене покликали голоси моїх предків. Тоді старий подав знак ледь зримому у темряві флейтисту, і тихе, низьке і одноманітне завивання його флейти – Враз зазвучало гучніше і в іншому ключі, раптово пробудивши у мене несподіваний і незрозумілий страх. Приголомшений, я повалився на вкриту лишайниками землю, охоплений страхом не з цього і не з будь-якого іншого світу. Мене скував страх, уроджений божевільними між зоряними просторами. Із невимовного моруку по той біч гнилісних відсвітів холодного вогню і з безмежних ліг тартару, якими неквапно котить свої маслянисті води річка, нечутно і неочікувано прилинула зграя приручених і вишколених крилатих покручів, яких жодне ясне око не зможе узріти, яких жоден здоровий глуст не зможе осягнути. Це були ані ворони, ані кроти, ані канюки, ані мурахи чи вампіри, ані спотворені людські істоти. Вони були чимось, чого я не можу та і не повинен згадувати. Вони незграбно прочалапали частково спираючись на лапи із перетинками, частково – на перетинчасті крила. І коли наблизилися до святкової юрби, постаті в капторах стали перехоплювати їх, сідаючи верхи, і один за одним вирушали вздовж темної річки у страхітливі нори і діри, де отруйні джерела живлять жахливі і не бачені ніким водограї. Бабця, що пряла, зникла разом з юрбою. але старий залишився, бо коли він подав мені знак осідлати тварюку і вирушати з іншими, я відмовився це робити. Я звівся на ноги і побачив, що аморфний флейтист щез, але ті дві істоти терпляче стояли біля нас, Після того, як я навідріс відмовився їх сідлати, старий дістав табличку зі стилусом і написав, що він справді посланець моїх предків, які заснували культ вшанування Йолю у цьому прадавньому місті. І було провіщено, що одного дня я повернусь і що ще належить здійснити найпотаємніші містерії – він написав усе це старовинними літерами, а побачивши, що я усе ще вагаюся, витягнув зі складок своєї широкої накидки перстень із початкою і годинник із моїм родинним гербом на обох, щоб довести, що він той, за кого себе видає. Але то був страхітливий доказ, бо з архівних паперів я знав, що цей годинник. Поховали з моїм прапрапрапрадідом -пра у 1698 році. Тоді старий відкинув каптур і вказав мені на родину схожість наших облич. Але я лише здригнувся, бо ж був упевнений, що його обличчя просто воскова маска. Тварюки почали нетерпляче дерти лапами лишайник, і я побачив, що старому. Так ошуривається терпець. Коли одна з істот перевальцем очвалала було геть, він рвучко повернувся, щоб її спинити. І через цей різкий рух воскова маска сунулася з того, що мало бути його головою. А тоді через цей жах, який затьмарив усе, що я досі бачив, поки ми спускалися кам'яними сходами, я кинувся у гедотну підземну річку, яка котила свої води до морських підводних печер. Я кинуся у гнилісні соки прихованих жахів землі, поки мої збожеволі крики не накликали на мене осі ті кровожирні легіони трупів із земних глибин. У лікарні мені розповіли, що мене геть зляканого знайшли на світанку у гавані Кінгспорта. Я вчепився в уламок щогли, який мені послав випадок. Мені сказали, що, судячи зі слідів на снігу, минулої ночі я повернув не туди, на гірському роздоріжжі, і впав біля скелястого берега на Оранжпойнт. Мені нічого було відповісти, бо все було не так. Все було обманом. Навіть широкі вікна, які виходили на море дахів, серед яких хіба кожен п'ятий був старовинним, звуки трамваїв і автівок на вулицях унизу. Вони наполягали, що я у кінгспорті, а я не міг заперечити. Дізнавшись, що лікарня стоїть неподалік старої церкви на центральному пагорбі, я геть втратив тяму. І тоді мене перевели в лікарню Святої Марії до Аркгема, де мені могли забезпечити кращий догляд. Там мені сподобалось, бо і лікарі були значно ліберальніші. Вони навіть посприяли, щоб я зміг отримати копію, зняту з примірника проклятого Альхазредового Некрономікона, який дбайливо зберігався в бібліотеці, Міскатонікського університету. Вони казали щось про психоз і сходились на тому, що мені треба викинути з голови будь-які нав'язливі ідеї. Тож я прочитав той жахливий розділ і здригнувся. Його зміст не був для мене новим. Я читав цей розділ раніше, хай би про що там свідчили мої сліди на снігу. І краще і справді забути, де я її бачив. Не було нікого, принаймні наяву, хто міг би нагадати мені про це. Але мої сни були сповнені жаху через фрази, які я не наважуюся вимовляти. Я процитую єдиний абзац, перекладений. Наскільки це мені вдалося з грубої латини? «Найглибші печери», – писав божевільний араб, Незримій для зрячих очей. Їх дивани звичні і жахливі. Проклята земля, де мертві думки Оживають у нових і дивних тілах. І злий той розум, що не міститься у жодній голові. Мудро казав Ібн Шакабао, що благословенна могила, в якій не лежить чаклун, благословенне те місто вночі, чаклуни якого перетворилися на попіл. Бо здавна відомо, що продана дияволу душа не квапиться покидати смертну плоть, Але вигодовує і вчить черва, що її пожирає, Аж доки з не зрине жахливе життя. І тоді позбавлені розуму трупоїди із земних глибин Хитро вбираються воском, щоб дошкуляти землі і їхня кількість. Непомірно зростає, зачумлюючи й отруюючи її. Великі нори прориваються там, де вже існують земні пори, І вчаться ходити істоти, природжені повзати.